Bederatzi partidetarik zazpi irabaziak dituzte Daniel Elezkano eta Beniat Rezustak. Iazko Txapeldun ordeak favorito argiak dira, finalerditarat xailkatzeko, oraino garaipen bat edo bi lerokatuz, ligaskan izaitea segurtatua izanen dute. Bainan, bizkaitarrak nafartarretaz mesfidatzen dira alere, Beniat Rezustak azpimarratu daukun bezala. Pareja jotzai bat, pareja indartxu bat, eta jo berak eragutzi dagoazken nengo, baina uste tila eta askotan ze maia daukan. Jotziaz aparte, ba, ba pelotari oso askarra, e, bolea ona, defensa ba oso ona, eta, eta pelotari kompleto bat ez. E, Leuterdiko txapela eta araberri baldin bada oso oso ati da, eta, eta bueno, ba, lada izen aldeti be, uste, uste goto eixe. Ba. Ba, golpea hondiko pelotari bat, eta, eta bueno, e, egun hona baldin baduka ba, ba eustia estan erreza. Ogoita, bi, sei, emaitzarekin, elezkanu eta jesustak aixemen peratu zituzten ezkurdia eta galarza, bigarren jartunaldian, Bartzelonan jokatu zen partidan, Baina beste itxura bat erakutsi nahi dute gaur hendaian eta gainera ligaskarat sailtatu nahi badute hemendik goiti partidak irabazi behar dituztela argi du Joseba Ezkordiak. Barcelonaan hauen kontrahoz gaudela, gu partiu txarrein gaudela, beha eko soona ta, gaineti ez, eta gainetik pasatu zeitzkiun ez da. Haukera berri bat dauken horri buelteamateko, e, partiu zaia, maino, politia jokatzeko ez da. Nik uste ba, bike gogoz gaudela, ongi gaudela, da berra ongi den. Egi esan ba, ez dauk, Bezala, margen de error ba ez dauk ebu biaia eta irazte inberako duzu. Eta, bueno, konzenteratu klasifikazioa alde bat eut ostialeko partidun burubelarri belarri, oi irazteateako geha, da berro den. Elezkano, Jesus ta, Eskurdia Galarza aratsuntan amagak irian, hain zinpartidan, zortziak eta ditan, retegibi eta erostarbe hariko dira jaka ontoriaren kontra.